פרק י"ג זה היה לפני חג הפסח. ישוע ידע כי הגיעה שעתו להסתלק מן העולם הזה אל האב, ובאהבתו את השייכים לו בעולם, אהב אותם עד תום. לעת צעודת ערב, השטן כבר שם בלב יהודה בן שמעון, איש קריות להסגיר אותו. ישוע שידע כי אהב נתן את הכל בידיו, וכי מעת אלוהים יצא, ואל אלוהים הוא הולך, קם מן הסעודה ופשט בגדיו. לקח מגבת וחגר את עצמו. אחר כך יצק מים בקערה, והחל לרחוץ את רגלי התלמידים ולנגבן במגבת שהיה חגור בה. הוא ניגש אל שמעון כיפה, אלא שכיפה אמר לו, אדוני, אתה תרחץ את רגלי? השיב ישועה ואמר אליו, מה שאני עושה אינך יודע כעת, אבל אחרי כן תבין. אמר לו כיפה, לעולם לא תרחץ את רגלי. השיב לו ישועה, אם לא ארחץ אותך, אין לך חלק איתי. אמר לו שמעון כיפה, אדוני, לא רק את רגלי, אלא גם את ידיי ואת ראשי. השיב לו ישוע, מי שרחוץ, טהור הוא לחלוטין, ואינו זקוק אלא לרחיצת הרגליים. ואתם טהורים, אך לא כולכם, שהרי הכיר את מי שיסגיר אותו, ולכן אמר, לא כולכם טהורים. לאחר שרחץ את רגליהם ולבש את בגדיו, חזר והסב איתם, אמר להם, יודעים אתם מה עשיתי לכם? אתם קוראים לי רבי ואדון, יפה אתם עושים, שכן אני הוא. לכן, אם אני האדון והמורה, רחצתי את רגליכם, גם אתם חייבים לרחוץ זה את רגלי זה, כי מופת נתתי לכם. כדי שתעשו גם אתם, כמו שעשיתי לכם. אמן, אמן, אני אומר לכם, עבד איננו גדול מאדוניו, ושליח איננו גדול משולחו. אם יודעים אתם את זאת, אשריכם בעשותכם כן. לא על כולכם דיברתי, אני יודע מאלה שבחרתי אותם, אלא שאם עליה כתוב, אוכל לחמי, הגדיל עלי עקב. מעתה אני אומר לכם, בטרם יקרה הדבר, למען תאמינו כאשר יקרה, כי אני הוא. אמן, אמן, אני אומר לכם, המקבל את מי שאשלח, מקבל אותי, והמקבל אותי, מקבל את שולחי. לאחר שאמר זאת, נפעם ישוע ברוחו, והעיד באומרו, אמן, אמן, אני אומר לכם, אחד מכם יסגירני. הביטו התלמידים זה בזה, תוהים היו על מי דיבר. אותה שעה היה אחד התלמידים סמוך אל חיק ישוע. אותו תלמיד היה אהוב על ישוע. רמז לו שמעון קיפה לשאול על מי הוא מדבר. נשען אותו תלמיד על ליבו של ישועה. ושאל אותו, אדוני, מי הוא? ענה ישועה, זה שבשבילו אתבול את הפרוסה, ואתן לו. טבל את הפרוסה, ונתן אותה ליהודה, לי בן שמעון, איש קריות. לאחר שניתנה לו הפרוסה, נכנס בו השטן. אמר לו ישועה, את אשר תעשה, עשה מהר. איש מן המסובים לא ידע לשם מה אמר לו זאת. הואיל והקופה הייתה אצל יהודה, חשבו אחדים שישוע אמר לו, קנה מה שנחוץ לחג, או שייתן משהו לעניים. והוא, אחרי שלקח את הפרוסה, יצא מיד. היה אז לילה. עם צאתו, אמר ישוע, עתה נתפאר בין האדם בכבוד, והאלוהים נתפאר בו. אם אלוהים נתפאר בו, אלוהים יפערעו בו, ובמהרה יפערעו. בניי, אך זמן מועט אהיה עמכם. אתם תחפשוני, וכשם שאמרתי ליהודים, אל אשר אני הולך, אינכם יכולים לבוא. כך אני אומר לכם עכשיו, מצווה חדשה אני נותן לכם, אהבו זה את זה. כמו שאהבתי אתכם, כך גם אתם אהבו זה את זה. בזאת ידעו הכל שתלמידי אתם, אם תהיה אהבה ביניכם. שאל אותו שמעון קיפה, אדוני, לאן אתה הולך? השיב ישועה, אל אשר אני הולך, אינך יכול ללכת אחריי עכשיו, אבל אחרי כן תלך. אמר לו כיפה, מדוע לא אוכל ללכת אחריך עכשיו? את נפשי אתן בעדך. השיב ישועה, את נפשך תיתן בעדי? אמן, אמן, אני אומר לך, תרנגול לא יקרא עד אשר תתכחש לי שלוש פעמים.